Despre Ierarhia Cerească, Sfântul Dionisie Aropagitu, capitolul 7, paragraful al doilea. Aceasta este, după noi, zice Sfântul Dionisie, înțelesul numelor amintite. Dar trebuie să spunem și ce socotim că înseamnă Ierarhia lor. Cred că am arătat destul că scopul oricărei ierarhie este îndreptat în chim neclintit spre imitarea lui Dumnezeu și spre asemănarea cu el. Că toată lucrarea ierarhică se împarte în primirea și comunicarea sfântă de curăție, de lumină dumnezească și de cunoștință desăvârșitoare. Cu alte cuvinte, că fiecare ierarhie împărtășește celei de sub ea, primirea și comunicarea sfântă de curăție a luminii Dumnezești, lumina dumnezească și cunoștința desăvârșitoare pe care uh, o are una uh, și nu are cealaltă și suplinește astfel prin poziția ei exercițiul înțelegerii. Acum însă doresc să spun într-un chip de cele mai înalte minți cum e descoperită ierarhia lor în Sfintele Scripturi pentru cele din ființe ce iau primul loc după Dumnezeu deci după prima ierarhie cerească, căreia îi datoresc existența lui Dumnezeu Luca 1 cu 19 și sunt oarecum așezate în pridvoarele acesteia, fiind mai presus de toate puterile văzute și nevăzute făcute, create trebuie să admitem o treaptă erarhică proprie și cu totul de același chip, de aceea trebuie să le socotim curate, nu numai pentru că sunt libere de pete întinate de păcat și de necurățeni și sunt de necurății și sunt neajunse de închipuirile materiale, ci și pentru că sunt neamestecate și ferite de orice coborâre și mai presus de orice stare sfântă din josul lor, de subiele de sub ierarhia, de sub ele. căci prin curăția lor ele ocupă un loc mai înalt decât toate puterile cerești și sunt cel mai asemănătoare Dumnezeirii și susțin, pururea neclindită mișcarea proprie lor prin sine și unitară spre dragostea neschimbată de Dumnezeu. Astfel necunoscând nicio nicio coborâre speciale fără de sens <coughs> își păstrează fără șovăire sau schimbare statornicia nezdruncinată potrivi râvnei lor de a fi asemenea <coughs> dumnezeirii. De aceea trebuie să le cugetăm ființele din prima erarhie cerească să le cugetăm ca minți Văzătoare spiritual, nu ca pe unele ce ar contempla vederile spirituale, deci ca pe unele care văd e, nemijlocit, slavă lui Dumnezeu. Prin simbolul Sisiu și se înalța pe cele Dumnezeu și coștorul privirii unei felurime, felurim de forme privite, sprijinuse pe chipuri sfinte. Deci, că văd direct asta este ideea. Trebuie să le cugetăm ca fiind pline de o lumină. Dumnezească, mai presus de orice cunoștință, nemateriale și copleșite, pe cât se poate, de vedere acelei frumuseții zvorătoare a Dumnezeirii care creează frumosul și este o bârșie a frumuseții cele mai presus de ființă și strălucește într-o lumină întreită. Iată prima, prima, uh, prima uh, vorbire a Sfântului Dionisie despre despre trăime, căci uh, frumusețea lui Dumnezeu nu, strălucește într-o lumină întreită, potrivit uh, persoanelor dumnești. Și mai ales că aflăm aici că izvorul întregi întregii frumuseți din lume, dar așa frumuseții duhovnicești a sfințeniei din ființele îngerilor sau ale oamenilor izvorăște, această frumusețe izvorăște de la Dumnezeu. Să cugetăm, zice Sfântul Dionisie, că ele s-au învrenicit în același mod de împărtășirea lui Isus, nu prin mijlocirea chipurilor lucrate cu Sfințenie, care în forme asemănătoare arată asemănarea cu lucrarea Dumnezeu, ci prin apropierea adevărată, directă de El și împărtășirea nemijlocită de cunoștința din luminile Lui, ce în Dumnezez din luminile care îndumnezeesc ce ne-ndumnezeesc din luminile care izvorăște din lumina Dumnezeu care izvorăște din persoana Fiului Dumnezeu întrupat, că de aceea vorbește despre Isus, nu despre Dumnezeu, Logosul Dumnezeu, Cuvântul da. și în sfârșit să cugetăm că lor le este dat în gradul cel mai mare se imite pe Dumnezeu și pe cât este îngăduit să se împărtășească printr-o primă lucrare și pe o lucrare mijlocită de virtuțile lui Dumnezeu și de oameni iubitoare, virtuțile lui Dumnezeu și de oameni iubitoare că se împărtășesc de virtuțile vieții lui Dumnezeu, la fel să le cugetăm de săvârșite, Uh, aceste ființe ale primei erarhii cerești, tronurile Heruvimii și Serafimii, nu pentru că ar fi luminate de o cunoștință rațională distinctivă, scoasă din simboluri diferite, ci pentru că sunt pline de harul cel mai înalt al Dumnezeirii, potrivit cunoștinței cele mai înalte a celor dumnezești care este cu putință numai îngerilor. Că sunt așezate în treapta lor erarhă monemijlocit lângă Dumnezeu și nu prin mijlocirea altor ființe sfinte. Sfântul Dionisie accentuează acest lucru că această primă erarhie înconjoară pe Dumnezeu este în cea mai mare intimitate cu Dumnezeu și că primește iluminele dumnezești direct de la Dumnezeu. Ele se înalță în de mijlociți pe Dumnezeire prin puterea și treapta lor mai presus de toate mai presus de toate celelalte erarhii De aceea sunt statonicite într-o sfințenie desăvârșită și în cel mai înalt grad de în neclintire se înalță pe cât este cu putință lor spre frumusețea nematerială și spirituală, spre contemplarea frumusețea nematerială și spirituală duhovnicească, fiind frumusețea slavei lui Dumnezeu și deoarece sunt primele în jurul lui Dumnezeu, ele sunt introduse în chip nemijlocit, chip direct, de către izvorul și obârșia sfințeniei de Dumnezeu, în planurile lucrurilor Dumnezeu și fiind așezat ierarhic în modul cel mai minunat, cu putință, pentru Creaturi, atâta timp cât sunt primele lângă Dumnezeire. Descritorii Scripturii arată în chip clar faptul că ordinele cele mai de jos ale ființelor cerești sunt introduse în cunoștința lucrurilor dumnezeiești de cele mai înalte, iar ordinele cele mai înalte între toate sunt luminate, pe cât este cu putință, creaturilor, cu învățături tainice chiar de Dumnezeire, chiar de Dumnezeu, că și pe unii dintre ei, pe îngeri, îi arată cum sunt introduși tainii și sfânt în sfânt de cei mai înalți, <coughs> precum arată că acela care a fost primit în ceruri sub chip omenesc, adică Mântuitorul Hristos care se înalță cu trup omenesc la ceruri, este Domnul Puterilor Cerești și Împăratul Slavei, conform Psalmului 23 cu 10. Pe alții din locul lui îl arată cum își descopere neștiința lor față de însuși sus. Arată aici ce vrea să spălă studiu, că unele puteri cerești Cunoșteau cine este Iisus lui Dumnezeu întrupat iar alții nu cunoșteau de aceea pe alții din locul lui, îl arată cum își descoperă neștiința lor față de însuși Iisus și cum ajung ei la cunoștința lucrării lui pentru noi sau cum și Iisus i-a învățat pe imotainic și nebijlocit, descoperindu-le în primul rând lucrarea sa dumnezeiască cea mântuitoare și de oameni iubitoare, cu alte cuvinte că Dumnezeu, Hristos Dumnezeu nu a venit să împărtășească înțelepciune, revelație, nu numai oamenilor, ci și îngerilor. Asta spune Sunt Dionise aici: Acest lucru că le descoperă în primul rând lucrarea sa dumnezeiască cea mântuitoare, ce a făcut Hristos Dumnezeu pentru oameni, căci eu, spune, învăț dreptatea și judecatea cea mântuitoare. Profeție despre Hristos Dumnezeu, Isaia, așa cu 1. Mă mir însă că primele din fericitele ființe cerești, zice studionise care le întreg pe celelalte atât de mult, doresc o râvnă însoțită de nedumerire, luminările ce ponesc din obârșia dumnezească zburând numai la mișloc, căcioare nu întreabă ele de ce îți sunt veșmintele roșii, iarăși profeție Isaia 63 cu 2, de ce? Întreabă Hristos de ce? De ce are semnele pătimirii în trupul său transfigurat? Ele se îndoiesc mai întâi, arătând prin aceasta că sunt pe calea mântuirii, cale înțelegerii lucrurilor, mântuirii oamenilor și că doresc să cunoască lucrarea Dumnezeu dar nu se grăbesc deloc spre luminarea ce pe altă parte să adăriu lor prin arătarea Dumnezească. Deci prima ierarhie a minților cerești fiind așezat ierarhie în mod nemijlocit lângă ea, a toată sfințenia, pentru o înălțare directă spre el fiind plină de cea mai sfântă curăție a luminii celei nemăsurate, ce se răspândește pe lucrarea de sfințire, cea mai de desfârșită, e curată, luminată și desăvârșită. Ea e netulburată de vreo aplecare spre cele de jos, pe cele pământești. Este plină de lumina cea mai începătoare, atâtea, atâtea referință la la slava lui Dumnezeu găsim la Sfântul Dionisie cât este impresionant ca și în Sfânta Scriptură unde se vorbește despre arătarea despre prezența lui Dumnezeu în nor prezența lui Dumnezeu un foc prezența slavirii Dumnezeu care acoperă cortul, acopera ziua sub formă de nor noaptea sub chipul focului sau acoperă întregul templu peste tot găsim referințe la referiri directe la realitatea realitatea slavii lui Dumnezeu este plină de lumină cea mai începătoare spune Sf. Ionisie, despre această ierarhie primă cerească și prima și este desăvârșită prin deprinderea cu ce, cu împărtășirea de cunoștința și știința ce s-a dat cel din tâi de către Dumnezeu pe scurt aș putea spune cu dreptate și aceasta că atât curățirea cât și luminarea și desăvârșirea nu sunt altceva decât împărtășirea de ființa dumnezească că tot procesul mântuirii și sfințirii noastre nu se poate face acesta este lucru fundamental decât împreună cu Dumnezeu nu poți să te mântuiești desprins de Dumnezeu pentru că mântuirea luminarea, desăvârșirea este tot mai împărtășirea de viața lui Dumnezeu, să și intimitatea a fi cu Dumnezeu tot timpul care curățește de neștiința, iată Luminarea dumnezeiască, așa cum spune spiritualitatea și teologia ortodoxă, pentru noi, înțelegerea dumnezeiască, adevărata înțelegere dumnezeiască, este curățirea minții și te curățești de neștiință, din punct de vedere sau prin, prin intermediul vederii luminii dumnezești. Vederea este înțelegere a ceea ce este Dumnezeu, a cât de păcătos ești tu în comparație cu Dumnezeu și ce viață dumnezească trebuie să ai tu. Atunci înțelegi, înțelegi câtă neștiință ai avut despre Dumnezeu portretizându-L, imaginându-ți că El este într-o anume formă, văzând că tu nu poți să văzând slava lui Dumnezeu în extaz înțelegi că tu nu poți să cuprini nici ceea ce Dumnezeu îți arată în lumina sa în ceea ce înconjoară pe Dumnezeu când spun alți Dumnezeu și părinți dar să mai înțelegi și aceste ce Dumnezeu și înțelegând câtă desăvârșire dumnezeiască nu poți să înțelegi atunci te cureți de neștiință, te dezlipești de neștiința aceasta care, care o ai tu, omul prin viața ta păcătoasă, de ce? Pentru că primești dăruirea cunoașterii sfințirii desăvârșite, sfințirii desăvârșite pe care Dumnezeu o aduce minții trupului întregii tale ființe atunci când Dumnezeu îți dă să vezi slava sa dumnezeiască pe aceasta o parte după cuvință, ce lumina dumnezească și cunoștința, că lumina, vederea este cunoaștere, vederea este uh, înțelegere a, a, ceea, a ceea ce treci, vederea este umplere de viața lui Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu este uh, uh, curățire, sfințire, este uh, uh, contactul direct cu uh, cu subiectele să zicem, ale credinței noastre. Acolo uh, vezi cum arată slava lui Dumnezeu în extaz, acolo vezi cum arată Sfinții Îngeri, care este modul nostru de a fi în viața veșnică, pentru ce ne pregătim noi în viața uh, umană, în biserică. Și acest lucru este copleșitor atunci de multă neștiință, de multă neștiință, de prea multă neștiință, care nu se poate eradica din ființa ta arcumva. Alcum, așa cum uh, ca să cunoști un lucru trebuie să-l vezi și atunci ai, ai certitudine, ai lucru palpabil, ai o experiență directă, tot așa nu poți să faci, să spui ceva credibil trăgirii mele despre Dumnezeu, să spui ceva despre Dumnezeu sau, sau să ai încrederea că Dumnezeu există decât numai dacă El ți se descoperă. Nu. N-ai putea să te îndrăgostești de cineva care nu transmite semne ale realității sale, iar extazul este o scrisoare de, de dragoste pentru, pentru noi. Este o scrisoare de atenționare, o scrisoare prin care înțelegem, în scrisoare de Parunis, prin care înțelegem câte ceva, câte ceva din măreția lui Dumnezeu. Pe aceasta, o parte, după cuvinte, luminând prin însă și acea cunoștință dumnezeiască prin care și curățește treapta de mai înainte a științei, pe care o aveam noi, cu care cineva nu vede încă totul. Adică avem o cunoaștere pe care o poate percepe mintea noastră, gradul nostru de educație, gradul nostru de cunoaștere a teologiei, prin citire, prin viața bisericii, prin tot ceea ce ține de viața ca curățire de patim, prin viața ascetică, dar luminarea dumnezească curățește neștiința acestei trepte a înțelegerii anterioare pe care tu aveai ca om care nu avusese o depășire a minții tale de către, prin Harul Lui Dumnezeu spre o înțelegere superioară domnicească. Această curățire care este extazul se face printr-o luminare mai înaltă produce o luminare mai înaltă în sfârșit ea desăvârșește prin acea lumină adică prin știința statornică a sfințirilor luminoase noi ne desăvârșim pe măsură ce prezența luminii noi, a luminii dumnezeiești prin extaze din ce în ce mai multe și mai uh, copleșitoare ca ca dimensiuni și ca, ca timp, ca ținerea noastră în extaz uh, se producă în viața noastră prin acestea prin înmulțire viața noastră a, a prezenței luminii dumnezești care este numit, numite aici extas sfințiri luminoase descoperim știința statornică a îndumnezirii deci aici sunt lucruri foarte clare foarte clare despre despre uh, umplerea noastră de cele Dumnezeu, și nu mergem și niciodată uh, creștinii ortodoxi <coughs> nu au mers așa la întâmplare în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu, ci lucrurile sunt, după cum vedeți, sunt foarte, foarte stricte și foarte, uh, uh, foarte bazate pe experiență. Sunt rodul experiențelor directe uh, ale relației cu Dumnezeu și nu avem teologia, nu este o filosofie în, în afara în afara contactului cu realitatea, adică cu legătura, a noastră, cu legătura noastră cu Dumnezeu. Nu vorbim despre lucruri pe care nu avem habar așa, în van, ci sunt lucruri foarte stricte care vin din relația noastră directă cu Dumnezeu. Paragraful 4 acestui um, capitol și ultimul aceasta este, după știința mea, zice de Dionisie, prima treaptă a ființelor cerești care stă în cerc, care e, înconjoară pe Dumnezeu conform Isaia 6 cu 2, Apocalipse 4 cu 4, 7 cu 11, și nemijlocit stă în jurul lui Dumnezeu, și care se dorește în mod simplu și neclintit după cunoașterea veșnică a Lui, a lui Dumnezeu, potrivit cu frica înaltă și nobilă ce a îngerii față de Dumnezeu. Acest ordin această treaptă cerească a, a puterilor cerești are multe și fericite vederi, însă este luminat de razele simple și nemijlocite și se hrănește ale slavelui Dumnezeu și se hrănește cu hrana Dumnezească ce este cu adevărat îmberșugată în prima ireversare și totuși una prin unitate ei nediferențiată și unificatoare. Deși sunt multe daruri care se dau prin, și înțelegeri care se dau prin uh, prin revărsarea Luminii Dumnezei, și totuși toate înțelegerile merg spre, uh, spre, spre o singură înțelegere, că Trăimea, Dumnezeul Trăimic, este cel care se revarsă, uh, își revarsă slava sa pentru ca noi să înțelegem și să ne îndumnezeim prin Sfințenia pe care o primim. El se înverenicește de multă dăruire acestor din Dumnezeu și de la Dumnezeu și deci de asemănarea cu el pe cât e cu putință lor, creaturilor în însușire și formele lui spirituale și frumoase, că își cunoaște în chip multe din tainele dumnezești în prima ierarhie celeași să facă ce pe cât se poate de știința și cunoștința lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o revelează prin ei nu? bisericii oamenilor. De aceea și Scriptura a predat oamenilor cântări de ale lor, pe care le folosim în cult, în care se descrie cu sfințenie înălțimea luminării lor de către Dumnezeu. Căciunii din acel ordin ca să gresc poetic strigă asemenea unui glas de -a pe multe. Vezi Ezechiel 1,24 3,12 Apocalipsa 19,6 Binecuvântată este slava Domnului locul său, Ezechiel 3,12. Alții înalță cea mai vestită și prea cuvioasă cântare, iată, care de pe atunci uh, se folosea în cult, și pe care o găsim la Isaia 6 cu 3 Apocalipsă 4:8, care este aceea: Sfânt, sfânt, sfânt este domnul Savaot, domnul știrilor plin cerul și pământul, de mărirea, de slava lui. Noi am explicat, după puterea noastră, zice Dumnezeu cu Dionisie, aceste prea înalte cântări de laudă ale minților în scrierea despre cântările Dumnezeu Iată, ne vorbește despre o altă despre o altă sunt care din păcate pare să că e pierdută despre cântările de această carte, unde s-a vorbit pe cât socotesc de ajuns despre ele. Pentru cum ajunge să reamintim, pentru acum ajunge să reamintim numai că primul ori, din după ce a fost luminat pe cât era cu putință, cu știința despre Dumnezeu de către bunătatea dumnezească de la obârșie, a comunicat o bârșie, a comunicat-o pe aceasta pe rând, și treptelor ce se află sub el, într-o ierarhie orânduită. Deci n-a ținut numai pentru sine ce a manifestat, a transmis înțelepciunea dumnezească și treptelor de sub, de sub ele, de sub aceste puteri cerești de rang întâi. Din acestea se vede ca să spunem pe scurt că se cuvine cu dreptate ca Dumnezeirea care se cere și trebuie să fie cinstită de către toți, lăudată și prozlăvită, să fie cunoscută și preamărită pe câte cu putință și de mințile de Dumnezeu purtătoare ale oamenilor. Că cele sunt, cum spun scripturile, locurile Dumnezești, Mintea omului este locul Dumnezeu de odihnă unde se odihnește Dumnezeu așa cum Mântuitorul Hristos vorbea despre despre patul pe care ar fi inima noastră în care vrea ca să se odihnească și aici vorbește locul mezeuști de odihnă citând Isaia 66 cu 1 A. ale dumnezei izvorătoare. <coughs> Privește mintea și inima ca locuri unde Dumnezeu tronează, unde Dumnezeu sălășluiește, unde Dumnezeu conduce pe om, de unde Dumnezeu conduce. Dar cântările de laudă ale acestei ierarhii ne mai învață că Dumnezeirea, iată, iată dogma, dogma care e, va fi e, învățată, dogmatizată la sinodul I și doi ecumenic. Ce ne învață? Dar când trebuie de ale acestei ierarhii, ne mai învață că Dumnezeirea este o monadă, că este o unitate, că este, este una și o unitate între postasuri. că Dumnezeu este o ființă în trei postasuri ce își revarsă portarea de grijă de necuprinsă iubire peste întreaga creațiune, creație de la ființele cele mai presus de ceruri, coboară iubirea lui Dumnezeu până la existențele cele mai depărtate ale acestui pământ, pentru că este a Dumnezeu este o a este începutul și cauza a toată existența și cuprinde toate într-un mod mai presus de ființă într-o brățișare necuprinsă ce poate fi mai frumos decât această definiție a purtării de Iisus Lui Dumnezeu sau a Lui Dumnezeu Pantocrator, care îmbrățișează îmbrățișează și cuprinde toate, care ține toate, care auziți, este într-o îmbrățișare necuprinsă. Sfârșitul capitolului al din despre ierarhia cerească a Sfântului Dionisia Ropagitului.